Дно бочки, а краще цистерни зі спиртом справді виявилося золотим. З'явилися нові можливості крутись, випускай нові сорти горілки, працюй, вивозь за кордон, легально, нелегально, як зможеш, тільки роби все в межах розумного, не в межах закону, бо не порушити закону у такій справі річ нереальна, а в межах розумного. Розуму і почуття міри у журби не бракувало. Тому відкат ішов регулярно, в межах розумного. Але цілком достатні, щоб отримувати сім'ю. Сім'я сприйняла зміну капітана на містку регулювання припливу грошей спершу з подивом. Потім з вдячністю. Не тривалої, що правда. За терміном. Згодом як річ закономірну і зрозумілу. До цього звикли. Звикли, бо Маркіян і раніше приносив додому гроші. Непогані, чималі гроші. Він завжди працював там, де добре платили. Просто тепер це були гроші, на які у часи всезагального зобужіння і безгрошів'я можна було не тільки жити, а й примножувати добробут, купити квартиру, машину, меблі, дорогий одяг. Ці нові можливості відкрили перед родиною Маченків нові горизонти, нові апетити і нові запити. Але до їхніх почуттів, до зяття, чомусь не приєдналася одна маленька деталь, яку варто було б додати до цього карбюратора у двигуні їхнього сімейного авто. Корабля, пароплава, дирижабля. Вдячність. Нікому й до думку не спадало подякувати Маркіянові, що він один тягне цей величезний віз. Ніхто його утямати не міг. Може й не збирався, що тільки завдяки йому, чоловікові, батькові, зятеві, усі вони, батьки дружини, дружина, дочки, не тільки не голодують, а навпаки, можуть собі дозволити таке, про що у часи дефіциту і мріяти не могли». Маркіян не відчував потреби в їхній вдячності. Його вроджена скромність і шляхетність не вимагали зовнішніх ознак пошани. Та якесь невиразне внутрішнє незадоволення отточило душу. Тоді в часи хліба за 16 копійок і молока за 15 йому чи нещовечора випоминали, що кожен шматок на столі з рук другої тещі Людмили Васильівни. Кожен його крок по драбині професійного зростання з рук дорогого тестя Володимира Семеновича. А він тут, власне, ніхто. Звати його ніяк, і повинен щодня молити Бога за тих, хто його годує, одягає і терпить у цій шляхетній родині. Тепер, коли зігрук тесть і теща мали щодня на столі шматок свіжого м'яса, овочі, упродовж усієї зими, фрукти найкращої якості, одяг і взуття, якого на радянських базах і близько не бувало, ніхто не вважав за потрібне, бодай крізь зуби процідити, добре слово. Сітруен, попирхавши, трохи двигуном нарешті завівся». Неля справді чекала його під під'їзду, нетерпляче постукуючи каблучком нового, дорогого черевичка. Ці черевички подарував їй Маркіян. Чекала явно-людно, не ховаючись, як раніше. Навпаки, розмовляла із сусідкою, що вийшла, мабуть, повісити білизну. На дитячому майданчику прапорами майоріли простирадли й рушнички. Побачивши Сітроен, не одразу перервала розмову. «Де ти так довго, Маркіянчику?» капризним тоном, яким спершу подобався а потім почав дратувати, оголосила на все подвір'я, аж у вікнах з'явилися ще кілька цікавих очей. От бракувало їхнім стосункам, лише афіші на рекламному щиті у центрі міста. А так усі довкола знають. «Донесуть надії, не полінуються», – зітхнув журба. «Маркіянчику, давай поїдемо у Лондон». «Бензину не вистачить, і закордонний паспорт у мене вдома із собою не ношу», – меланхолійно пожартував Маркіян. Чудово зрозумівши, на що натякає Неля. Вона любила цей шикарний ресторан і готель на околиці міста, куди можна було приїхати тільки машиною. Він, власне, і призначався для таких бездомних пар. Один із залів був поділений на кабінки, на двох, кожна з яких за завісою, аби лихе око не завадило любій розмові. Поїдемо, маркіянчику. У Маркіян покірно здався. У Лондон так у Лондон. Швидше, Маркіянчику, швидше. Нелі чомусь раз у раз поглядала на годинник. «Ти що, вже столик замовила?» – здивувався журба. «Ні, ні, просто я, просто я голодна. Бач, який збіг, я теж». Журба додав газу. Дорогою Нелі ще питала про щось пусте жіноче, та раптом сухо зауважила. Майже скомандувала Маркіянові. «Перебудуйся у лівий ряд, ми повертатимемо». Маркіян здивувався, надто професійною була порада. Ти що, міш керувати машиною Нелю?